Capitolul 67 Filip era nerăbdător să se întoarcă la Londra. În cele două luni pe care le petrecuse la Blackstable, primise nenumărate scrisori de la Norah. Ea umplea multe pagini cu un scris mare și hotărât, relatând cu un umor nedezmințit micile evenimente ale vieții de fiecare zi, necazurile domestice ale proprietăresei ei, un subiect gras pentru râs, supărările comice de altfel, pricinuite de repetițiile ei ca figurantă, trebuia să traverseze scena într-un spectacol important de la un teatru londonez și diferite dispute cu editorii cu care lucra. Filip citea mult, se scălda în mare, juca tenis și se plimba cu iolele. La începutul lui octombrie se întoarse la Londra și se apucă serios de treabă în vederea celui de-al doilea examen. Dorea cu nerăbdare să-l treacă pentru că în felul acesta punea capăt hamalecului cursurilor și seminariilor. După ce scăpa de acest examen, studentul devenea un fel de ajutor al doctorului din dispensar și venea în contact nu numai cu manualele, ci și cu oamenii vii. Se vedea în fiecare zi cu Norah. Lawson petrecuse vara la pool și îi arăta o serie de schițe făcute în port și pe plajă. Avea câteva comenzi de portrete și-și propunea să rămână la Londra până când anotimpul neguros îl va alunga. Hayward, care era și el la Londra... Avea de gând să petreacă iarna în străinătate, dar își amână săptămână de săptămână plecarea dintr-o simplă incapacitate de a se hotărâ să-și pună planurile în aplicare. Heyward se cam îngrășase în ultimii doi sau trei ani, Filip îl cunoscuse la Heidelberg cu cinci ani înainte, și avea o tendință prematură spre chelie. Era de altfel foarte sensibil în această privință și purta părul lung ca să-și ascundă goliciunea acestei. Singura lui consolare era că fruntea lui căpătase o înfățișare foarte nobilă. Ochii lui albaștri își cam pierduse culoarea. ploapele îi atârnau cu un aer de delăsare, iar gura lui, nemai fiind așa de plină și carnoase ca în tinerețe, avea acum ceva bleg și palid. Continua și acum să vorbească vag despre lucrurile pe care avea de gând să le înfăptuiască în viitor, dar o făcea cu mai puțină convingere ca altădată. Și vedea și el limpede că prietenii nu mai cred în el. După ce dădea pe gât două-trei pahare de whisky, cădea într-o melancolie elegiacă. Sunt un ratat," murmura el. Nu sunt pregătit pentru brutalitatea luptei pentru existență. Nu sunt în stare să fac altceva decât să mă țin parte și să las gloata vulgară să alerge pe lângă mine, urmărind bunătățile vieții." Hayward îți lăsa impresia că eșecul în viață reprezintă un lucru mai delicat, mai fin decât reușita. El insinua chiar că atitudinea lui, detașată, se datora dezgustului pentru tot ce este banal și vulgar. Vorbea frumos despre Platon. Eu credeam că între timp ai terminat cu Platon," îi spuse Filipe enervat. Serios?" întrebă Hayward, ridicând din sprâncene. Nu era dispus să continue discuția în legătură cu acest subiect. În ultima vreme descoperise că tăcerea conferă o demnitate mai de efect. Nu văd ce rost are să citești mereu-mereu același lucru," zise Filip. Asta este doar o formă laborioasă de trândăvie. Dar ce, tu ai impresia că posezi o minte atât de strălucită încât să-l poți înțelege de la prima lectură pe cel mai profund scriitor?" Eu nu vreau să-l înțeleg, că doar nu sunt critic de meserie. Pe mine nu mă interesează scriitorul de dragul lui cât de dragul meu." Atunci, de ce mai citești? În parte, pentru propria mea plăcere, întrucât lectura a devenit unărav la mine și, când nu citesc, mă simt tot așa de rău ca și atunci când nu fumez, și, în parte, pentru a mă cunoaște pe mine însumi. Când citesc o carte, mi se pare că o citesc numai cu ochii, dar din când în când dau peste câte un pasaj, poate doar o simplă turnură de frază care are un sens pentru mine și devine parte integrantă din propria mea persoană. Am scos din carte tot ceea ce mi-e folositor și, dacă o mai citesc încă de zece ori, nu mai pot scoate altceva din ea. Vezi tu, mie mi se pare că omul e ca un boboc închis și ceea ce citește și face nu are niciun efect. Dar există anumite lucruri care au o semnificație deosebită pentru om și acestea fac bobocul să se deschidă. Petalele se desfac pe rând și în cele din urmă se naște floarea. Filip nu era mulțumit de această metaforă, dar nu știa cum altfel ar fi putut să explice un lucru pe care îl simțea, fără să aibă o idee clară despre el. Tu vrei să faci tot felul de lucruri, vrei să devii cu tare sau cu tare," îi spuse Hayward dând din numeri. E îngrozitor de vulgar." Între timp, Filip ajunsese să-l cunoască foarte bine pe Hayward. Avea un caracter slab și era înfumurat, atât de înfumurat încât trebuia să fie în permanență atent, ca nu cumva să-i rănești sentimentele. El amestecat via și idealismul în asemenea măsură, încât nu le mai putea separa. Într-o zi, Heyward cunoscu un atelierul lui Lawson, un ziarist pe care îl încânta cu conversația lui, iar peste o săptămână primi o scrisoare din partea directorului unui ziar, care îi solicita colaborarea în calitate de critic. Timp de 48 de ore, Hayward trecut printr-un adevărat chin din pricina nehotărârii. Vorbise de atâtea ori despre dorința de a-și găsi o ocupație de acest gen, încât acum nu avea curajul să refuze direct, dar gândul de a trebui să facă ceva îl umplea de o adevărată panică. În cele din urmă respinse oferta și respiră ușurat. M-ar fi împiedicat de la muncă," îi spuse el lui Filip. Care muncă?" îl întrebă brutal Filip. Viața mea interioară." răspunse el. Apoi începu să spună tot felul de lucruri frumoase despre Amiel, profesorul de la Geneva, al cărui geniu promitea realizări rămase de apururi pururi neîmplinite. Până ce, în sfârșit, la moartea lui, cauza și scuza eșecului său au devenit deodată evidente în jurnalul Amănunțit, minunat, care s-a descoperit printre hârtiile rămase de la el. Hayward zâmbi enigmatic. Dar Hayward își păstrase talentul de a vorbi fermecător despre cărți. Avea un gust admirabil și caracterizările pe care le făcea erau foarte elegante. În plus, îl interesau în permanență ideile, ceea ce îl transforma într-un foarte bun interlocutor. De fapt, ele nu însemnau nimic pentru el, întrucât nu aveau nici cea mai mică influență asupra lui. Le trata însă de parcă ar fi fost niște obiecte de porțelan dintr-o sală de licitație, mănuindu-le ca și cum l-ar fi încântat forma și lustrul lor, prețăluindu-le în minte. Iar apoi, punându-le la loc în vitrină, nici nu se mai gândea la ele. Tot Hayward fu cel care făcu o descoperire epocală. Într-o seară după pregătirile cuvenite, îi duse pe Filip și pe Lawson într-o cârciumă de pe Big Street, remarcabilă nu numai în sine și prin istoria ei, păstra amintirea unor glorii din secolul XVIII care sterneau imaginația romantică, ci și pentru tabacul deprizat, cel mai bun din Londra, și mai ales pentru punșul care se vindea acolo. Hayward îi conduse într-o sală lungă, de o maestate cam ponosită acum, cu pereții decorați cu imense nuduri de femei. Erau ample alegorii, opere ale unor pictori din școala lui Haydon, dar fumul, gazul de iluminat și aerul Londrei dăduseră coloritului lor o suculență care le asemuia cu picturile vechilor maeștri. Robert Haydon, 1786-1846, celebru pictor romantic, a redat scene istorice. Panelul întunecat, aurul masiv, patinat al cornișei, mesele de mahon, dădeau acestei încăperi o atmosferă somptuoasă și confortabilă, iar tapițeria de piele a scaunelor așezate pe lângă pereți era moale și agreabilă. Pe masa din fața ușii era așezat un cap de berbec în care se aflau tabacul, Vestit. Comandară punș și îl băură cu nesați. Era un punș fierbinte cu rom. Condeiul se dovedește incapabil să descrie deliciile acestei excelente băuturi. Vocabularul sobru, epitetul reținut al acestei relatări, sunt necorespunzătoare pentru asemenea sarcină. Iar termenii pompoși, expresiile șlefuite cu parfum exotic, se ridică la înălțimea fanteziei atâțate. Băutura aceasta îți încălzea sângele în vine și îți limpezea capul. Îți umplea sufletul de un sentiment al bunăstării. Îți dispunea imediat mintea către rostirea unor fraze spirituale și către aprecierea spiritului celorlalți. Avea aerul vag al muzicii îmbinat cu precizia matematicii. Numai una din calitățile sale era comparabilă cu vreun alt lucru. Avea căldura unei inimi simțitoare. Dar gustul său, parfumul, senzația pe care ți-o dădea, nu puteau fi descrise în cuvinte. Dacă ar fi încercat să o facă, Charles Lamp, cu tactul său nemăsurat, ar fi izbutit poate să ne înfățișeze fermecătoare tablouri ale vieții din vremea lui. Charles Lamp, eseist și literat englez, 1775-1835 Prinzând către imposibil, lordul Byron ar fi putut atinge sublimul într-o strofă din Don Juan. Oscar Wilde, turnând șuvoaie de nestemate din Ispahan pe brocarturile Bizanțului, ar fi putut să creeze o frumusețe tulburătoare. Gândindu-se la ea, mintea amețea cuprinsă de viziunile ospețelor lui Helio Gabal, împărat roman 218 222 era noastră. Și armoniile subtile ale lui Debussy, se cu izul de mucegai, iar aroma idilica a cuferelor în care s-au ținut veșminte vechi, jabouri, pantaloni strâmți și vestoane ale unei generații uitate, cu parfumul fraged al lăcrămioarelor și gustul înțepător al brânzei cedar. Hayward descoperise cărciuma la care se găsea această băutură neprețuită, întâlnindu-se pe stradă cu un fost coleg de la Cambridge, un oarecare McAllister. Era agent de bursă și filozof. Prinsese obiceiul de a frecventa această cărciumă odată pe săptămână. Și, curând, Philip, Lawson și Hayward începură și ei să se întâlnească regulat acolo marțea seara. Schimbarea modei făcuse ca localul să nu fie prea frecventat, ceea ce constituia un avantaj pentru cei a căror îndelernicire preferată era conversația. McAllister avea un trup osos mult prea scund pentru cât era de lat și o față mare și cărnoasă. În schimb vorbea cu glas molcom. Îl studia cu ardoare pe cant și judeca totul din punctul de vedere al rațiunii pure. Ținea grozav să expună această doctrină. Filipul asculta plin de interes, ajunsese de mult la concluzia că nimic nu l-amuza mai mult decât metafizica, dar nu era prea sigur de eficacitatea acesteia în rezolvarea problemelor vieții cotidiene. Micului sistem plin de simplitate la care ajunsese ca rezultat al meditațiilor sale de la Blackstable nu păruse să-i servească la mare lucru cât timp fusese îndrăgostit de Mildred. Nu putea declara categoric că rațiunea te poate ajuta să-ți dirijezi comportarea. După părerea lui, viața se trăia de la sine. Își amintea foarte clar violența pasiunii care pusese stăpânire pe el și incapacitatea lui de a reacționa împotriva acestei pasiuni, de parcă ar fi fost legat de pământ cu funii groase. Citea prin cărți multe lucruri înțelepte, dar nu putea judeca altfel decât prin prisma propriei lui experiențe. De fapt, nici nu știa dacă prin asta se deosebea cu ceva de alți oameni. El nu cântărea dinainte în fiecare acțiune elementele pro și contra, profitul pe care avea să-l tragă dacă făcea un anumit lucru sau dezavantajele care ar fi putut să rezulte pentru el dacă nu-l făcea. Dar întreaga lui ființă era împinsă irezistibil înainte. El nu acționa numai cu o parte a sa, ci în întregime. Puterea care îl stăpânea nu părea să aibă nimic de a face cu rațiunea. Rațiunea nu făcea altceva decât să indice metodele de a obține lucrul către care tângea tot sufletul său. McAllister îi aminti de imperativul categoric. Poartă-te în așa fel încât fiecare acțiune a ta să fie susceptibilă de a deveni o regulă universală de comportare pentru toți oamenii. Asta mi se pare pur și simplu o prostie, zise Philip. E o mare îndrăzneală să spui așa ceva despre vreun lucru afirmat de Kant," îi replică McAllister. De ce? Respectul pentru ceea ce a spus cutare sau cutare te îndobitocește. Și așa e mult prea mult respect pe lumea asta. Kant a gândit anumite lucruri, nu pentru că erau adevărate, ci pentru că era Kant. Mă rog, și în fond, ce de obiectat împotriva imperativului categoric?" Vorbeau de parcă ar fi fost în joc soarta unor imperii. El lasă să se înțeleagă că omul și-ar putea alege singur calea printr-un efort de voință. Pe de altă parte, mai sugerează și că rațiunea ar constitui călăuza cea mai sigură. Dar de ce oare ar fi poruncile ei mai bune decât cele ale pasiunii? Ele sunt doar diferite, atâta tot. S-ar zice că ești robul pasiunilor și că te declar foarte mulțumit de această situație. Sunt un rob pentru că n-am încotro? Dar n-aș zice că sunt mulțumit," râse Filip. În timp ce vorbea, se gândea la nebunia aceea înfierbântată care îl făcuse să gonească mereu în urmărirea lui Mildred. Își aminti cât de mult îl iritase și cât de înjosit se simțise din pricina acestei nebunii. Slavă domnului că m-am eliberat," gândi el. Și totuși chiar în clipa aceea nu era prea sigur dacă e foarte sincer." În timp ce se afla încă sub înrăurirea pasiunii, simțise o vigoare unică și mintea îi lucra cu o forță neobișnuită. Parcă era mai viu, îi dădea emoții simplul fapt al existenței. Sufletul era cuprins de o nerăbdare vehementă. În comparație cu toate acestea, viața de acum îi se părea cam searbădă. Cu tot chinul pe care îl îndurase, îi oferise o compensație, senzația aceea a existenței trepidante, copleșitoare. Dar cuvintele nefericite ale lui Filip îl angajară într-o discuție cu privire la libertatea voinței și, McAllister, cu memoria lui bine mobilată, scotea la iveală argument după argument. Mintea lui se abura din plin dialectica, așa că el reușea adesea să-l facă pe Filip să se contrazică. Îl înghesuia în unghere din care nu mai putea scăpa decât făcând concesii irreparabile. Mecalister îl prindea în cursă cu logica și apoi îl bombarda cu citate ale unor autorități în materie. În cele din urmă, Filip zise, De, nu pot spune mare lucru în privința altora. Pot vorbi doar despre mine. Iluzia libertății de voință e atât de puternică în mintea mea, încât nu mă pot dezbăra de ea, deși sunt convins că e doar o iluzie. E însă o iluzie care reprezintă unul din cele mai puternice mobiluri ale acțiunilor mele." Înainte de a face ceva, simt că am libertatea de alegere și asta îmi influențează acțiunea. Dar, pe urmă, odată lucrul acela făcut, capăt convingerea că fusese dintotdeauna ceva inevitabil. Și ce deduci din asta? întrebă Hayward. Cum ce? Pur și simplu zădărnicia regretului. Nu are rost să bocești când știi că mortul de la groapă nu se mai întoarce, întrucât toate forțele Universului s-au concentrat pentru a-l îngropa.